Bo día, moi cedo a mañán, un 18 de outubro, dende a Ría do Burgo. Bueno, xe xusto tamén dende o Paseo do Burgo. Ao comenzo xusto do Paseo do Burgo, ainda non amañeceu, eh, como decía antes, xo xe, 18 de outubro, día do podcast. El 18 de octubre de 2019 se cumplen 15 anos de publicación del primer podcast en español. 15 años de un universo sonoro apasionante que nos proporciona compañía, entretenimiento que nos informa, nos enseña, nos hace disfrutar en cualquier momento y lugar únete a esta celebración con el hashtag Día del podcast, ayudando a difundir que es un podcast a quien no lo conozca y a compartir tus programas favoritos visita www.diadelpodcast.com ...si quieres más información sobre cómo participar... ...o si quieres saber más sobre el podcast y el podcasting. Soy Robert y yo escucho podcast. Únete en enjambre. supongo que todos... Eh, ...todos los que me escucháis... ...sodes... ...ou vintes pros, diría yo, de podcasting. Así que... ...sobre o podcast no vos tengo que facer ...ningún tipo de propaganda... Sodes namorados do podcast como son eu é simplemente felicitarvos como ouvintes, como podcasters e xa sabedes, hoxe toca escoitar moitísimos podcast Aínda que este non o escoitaredes unha vez que xa teña pasado o día así que felicidades con retraso ou aplazadas e... Chegou o inverno e esta semana Absolutamente todos os días tocoume camiñar baixo a choiva O que incluso diría que foi certamente procentero Nalgún deses días eh, sensa... Reatoparme con algunhas sensacións Que tiña esquecidas dende o inverno Bueno, incluso dende a primavera pasada Pero non é de eso do que vos quero falar oxe Hoxe vou vos falar de Que ocurre cando Atopámonos cunha situación que hai que arranxar de, de algún xeito. Temos un problema, material ou non, eh, como o podemos afrontar? En un libro que acabo de rematar, que se chama Construir e Habitar, escrito por Richard Sennet. Gracias, Juan, editando, por votar moi man como sempre. Dende que teño o Kindle resulta moi difícil lembrarme tanto do título dos libros que estou a ler como a moitas veces tamén dos autores, sobre todo se son autores que non teño controlados de, de antes, como é o caso, aínda que penso a ler máis cousas deste home. O caso é que facía unha metáfora sobre os xeitos que temos para arranxar as cousas. Ele falaba que existen tres tipos. A primeira delas sería a restauración, despois o arranxo propiamente dito e, por último, a reconfiguración. E para explicalas, utilizaba exemplos. El falaba de que se si temos na casa, por exemplo, un xarrón, ese xarrón rompe, que podemos facer? Pois o primeiro que poderíamos facer seria restaurarlo. Iso implicaría intentar estudar cales son as propiedades exactas da porcelana co que estaba feito, a composición química desa porcelana, intentala reproducir, cuidar ao to mínimo detalle, co obxectivo de que unha vez arranjado de todo, arranjado para os que non falades galego, que re decir arreglar ou arreglado, arranjado arreglado, arranxar arreglar. O obxectivo sería conseguir ao final un xarrón idéntico ou o máis parecido posible ao original. A segunda forma sería arranxar e arranxar viría a ser deixar o obxeto coa mesma utilidade ou co mesmo uso ou coas mesmas capacidades de utilización que o que tiñamos previamente, pero sin eh, preocuparse en excesivo ou sin preocuparse para nada de manter ese aspecto original que tiña o artefacto. Es decir, No primeiro caso, coñeríamos o xarrón, faríamos unha mezcla especial de porcelana ou como fose, non? Habería que chamar a un restaurador para que o fixera. E no segundo caso, pois, utilizaríamos, eu que sei, igual unha resina especial e todo iso. Conservar o uso, aínda que a apariencia, pois, trocase ou incluso engadir determinados materiais, bueno, o que seixa. Entendedelo ben con este exemplo. Eh, a reconfiguración sería a última posibilidad. Probablemente sexa a máis divertida, xa que a reconfiguración sería de decir, bueno, isto rompeuse, que podemos facer con el? Aproveitar todas as pezas para facer unha cousa parecida ou seguir utilizando, reutilizar, pero non co mesmo uso que tiña previamente. Por exemplo, aproveitar todos eses trozos do xerrón que se rompeu e montar unha bandesa para froita. por exemplo. Reconfigúrala. Pode quedar moi xeito xeño e incluso pode ter unha gracia especial. Seguro que se o pensamos hai outras formas ou outras variantes de actuar neste tipo de situacións, pero cando estaba a ler lembrei-me dun proxecto fin de carreira no que estive moi involucrado, aínda que non foi meu, o seguín, o seguín durante todas as fases. Fixen como de titor na sombra para esa persoa que pariu ese proxecto por si mesma, pero eso, que para min tivo un significado especial e, e botei horas con él. E tratábase da rehabilitación dun castelo, do castelo de Moetxe, Moxe é unha vila que está aquí ao norte da provincia da Coruña, para que vos fagades unha idea. E ten... Bueno, agora mesmo non sei como está o castelo, pero en aquel momento conservaba todos os muros, e, o sea, a muralla exterior, a torre, e tamén conservaba parte dos muros das divisións interiores que tiña o castelo. O tren un tren mañaneiro que pasa por aquí. Naquel momento, mirando castelos restaurados, eh, naquela época, porque estuvo pues, a falar de aí, era o século... era o século XX todavía, aínda non chegáramos ao ano 2000. daquela a maioría dos castelos que miramos, as rehabilitacións que se facían eran un pouco arranxos, seguindo este tipo de clasificación, bueno, arranxos ou reconfiguracións, porque, claro, realmente non eran arranxos, eran reconfiguracións, porque o que se facía era construir de novo o castelo, creando estancias para un museo, salas de exposicións e todo ese tipo de cousas. Metendo, obviamente, ladrillo, bueno, aproveitando as cousas máis ou menos, que ti tiveses certa sensación de habitar o que podía ser aquel castelo, pero, bueno, con paredes blancas, vitrinas e de todo. E esta persoa o que decidiu foi, en vez de facer unha rehabilitación do castelo e convertirla nun contenedor onde expoñer cousas, facer do propio castelo o xeto a exhibir. De tal xeito que decidiu mantelo exactamente como estaba, simplemente consolidando determinados desperfectos que había no muro e que, nun momento dado, podían causar algún accidente as persoas que os visitaran, eliminar erbas que creceran onde non debían, máis ou menos estabilizar, deixar, conxelar no tempo exactamente a imaxe dese castelo, nese intre, coa idea, como decía, de convertilo nun obxeto a exponer. Como conseguir convertilo nun obxeto a expoñer unha vez que xa o temos esponxelado no tempo pois a base de construir un andamio que propiciase visións dese obxeto como podemos ter cando nos chegamos a un museo normal e miramos un obxeto que está metido nunha vitrina que ao noso punto de vista é moi diferente casi o miramos por riba da riba hacia baixo como en vista de pasearo para eso, un andamio ubicado xusto no centro do castelo, a varias alturas que permitía unha visión total e absolutamente diferente da que se podía obter se o percorrías. A parte, obviamente, tamén o podías percorrer como se viña facendo ata ese momento. Temome que isto quedou moi mal explicado. Falábamos esta rapaza Maiseu de facer un andamio tamén como metáfora. Obviamente non se trataba dun andamio, tratabase ou tratouse de varias plataformas unidas por escaleiras e incluso cun ascensor. Esas plataformas propiciaban diferentes puntos de vista e tamén podían servir para apillar vitrinas ou mensaxes explicando exactamente que era o que a xente estaba a ver. Unha reconfiguración total, eh? Eh, convertilo de un contenedor na súa orixe como un espacio de vivenda, de vivir, bueno, de outros moitos usos, pero, sobre todo, un espacio de vivir, de habitar en él, a un obxeto a expoñer. E, por último, tamén, porque un lle dá a cabeza moitas veces, tamén pensaba na miña propia situación, non? De, cando tiven este problema cardíaco, como afrontei. Obviamente, a restauración era imposible... Claramente, os médicos o que fixeron foi un arranxo, pero, por último, eu creo que o conseguín, despois de certa cantidad de meses de decatarme da situación na que me atopaba, para hacer unha reconfiguración, non vou decir que total, porque para nada é total, pero si sí unha reconfiguración de boa parte do que era o meu día a día e da miña vida, incluso da forma que teño de enfrontarme A vida, non? A existencia A darlle importancia A cousas que a teñen E a darlle menos importancia Ou cero importancia A outras cousas Cando se vos rompa algo Cando vos atopedes nunha situación A que teñades que atopar alguna solución Xa sabedes, ou ven a restaurades A arranxades Ou a reconfigurades En todo caso, que o amaño sexa para ben. Veña Ata semana que ven, meus, agradezo vos que escoitarades este e o resto de episodios. Chau, chau.